11. fejezet December 7. 2. 13.38 Jack kihasználta az egyedüllétet, levette a maszkját, mielőtt neki átböngészni a cikkeket, amelyek egyszerre voltak elkeserítőek és felháborítóak, ráadásul azonnali cselekvésre sarkaltak bárkit, aki kicsit is törődött a paciensek helyzetével. Egymást érték a menthetetlen körülmények között bekövetkezett kórházi tragédiák és műhibák, gyógyszer túladagolások, nem a megfelelő páciensnek beadott orvosságok, más betegen, szerven vagy végtagon elvégzett műtéti beavatkozások, kórházi rémtörténetek végtelen sora. A kivágott újságcikkek alatt jókora fémkapocs fogott össze egy másik papírköteget, ezek a hasonlóan szörnyű híradások olyan speciális kórházi halálesetekkel foglalkoztak, amelyeket sorozatgyilkosok okoztak. Nyomban ráismert az első újságcikkre: a New York Times alig egy hónapja tudósított a texasi nővérről, aki súlyos szívbetegségben szenvedő páciensekkel végzett oly módon, hogy a beléjük fecskendezett levegővel sztrókot okozott. A többi híradás ugyanígy elborzasztotta már csak az érintett betegek számával is. Egy angliai orvos és egy New Jersey nővér egy maga halálesetek százaiért felelt. Miközben egyik újságcikket a másik után futotta át, tudatosult benne, hogy nem is gondolta volna, mennyire elterjedt ez a probléma, ami természetesen felvetette a kérdést, Hány kórházi sorozatgyilkos kerülheti el a lelepleződést? Számára már az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaki, aki a gyógyítást választja hivatásául, végül mégis tudatosan a páciensek halálát okozza. Gyakorló orvosként egyszerűen képtelen volt elfogadni ezt. Az egyik ügyet behatóan ismerte, egy Jasmine Rákóczi nevű esetét. Őt azért fizették, hogy a műtéti beavatkozást követően tegye el lábalól azokat a pácienseket, akiket genetikai mutációjuk olyan súlyos betegségekre hajlamosított, melyek ellátása az egészségbiztosítók dollármillióiba került volna. Ő jutott eszébe akkor is, mikor a biztonsági szolgálat vezetőjével átkelt azon a felüljárón, ugyanez a nővér, aki megpróbált végezni Lorival és vele. Idővel rábukkant még egy fémkapocsal összefogott cikkgyűjteményre. Az elsősorban pszichológiai folyóiratokból származó elemzések a kórházi sorozatgyilkosok motivációit taglalták, és több különféle kategóriát állítottak fel. Egyesek könyörületből gyilkoltak, hogy megmentsék a pácienseket egy gyógyíthatatlan betegség gyötrelmeitől. Mások azért sodorták szánt szándékkal veszélybe egy páciens életét, hogy utána hősként megmenthessék őket. Egy cikk célzottan a kivetített Münchhausen-szindrómával foglalkozott. Nem igazán értette, Szúpasszéro miért tartotta ezt fontosnak, de azért átfutotta gyorsan. Egy nővérről esett benne szó, aki az évek során Számos állami gondozott gyermeket gyilkolt meg oly módon, hogy megbetegítette őket. A folyosóra nyíló ajtó hirtelen kivágódott, ő pedig ilyetten összerezzent, amint három védőmaszkos alak masírozott be a szobába. A sor élén egy magas és napbarnított, acélkék szemével és válligérő magyaró barna hajával feltűnően szép nőhala, aki makulátlan sötétkék kosztümött, és nyitott nyakú fehér blúzt viselt. – Ön, Doktor Stapleton? – kérdezte tőle tekintélyt parancsoló hangon, és vádló rászegezett újjal. Jobban szeretem a jacket! – kapkodva magához vette, és felhúzta a maszkját. A nő mögött egy köpcös férfi érkezett. Hosszú, fehér laborköpenyt viselt zsebeiben a kikandikáló kémcsövekkel és egyéb laboreszközökkel, ami alapján Jack már is sejtette ki lehet. Lenne szíves elárulni, mit keres ebben a helyiségben engedély és kísérő nélkül, a hivatalos kórházi iratok között, tudakolta a nő. Szeretem az ilyen meghitt sarkokat az olvasáshoz. Jack tüstént megbánta a szarkasztikus felhangot még csak az hiányzott, hogy Lori értesüljön erről az egészről. Mégsem bírt magával, bosszantotta ez a kimért hangnem, amire önkénytelenül is marógunnyal reagált. Úgy látom, az aggodalma cseppet sem volt alaptalan, doktor Sövó. Fordult a nő az alacsonyabb férfi felé, mielőtt megszólította a magasabbat. Igaza van, Mr. Alinsky, legjobb lesz szólni a biztonságiaknak, hogy kísérjék ki dr. Stapletont. Jack felkapta a fejét az Elinsky névre, és eszébe jutott, hogy Virginia szerint így hívják szó legfőbb ellenlábasát. — Törvényszéki patológus orvos szakértőként hivatalos minőségben vagyok jelen. Szögezte le, mi alatt visszatette az íróasztalra az újságcikkeket. Felállt, hogy szúrós pillantást vessen re aki félrevonult a telefonjával, Nyilván azért, hogy hívja a biztonságiakat. Szívesen kérdezett volna tőle ezt-azt. Dr. Passero a parkolóházban szenvedett szívinfartus, nem pedig ebben az irodában, fordult vissza hozzá a nő. Az éjjel minden tekintetben készségesen együttműködtünk az I.O.I. kirendelt nyomozójával, erre néhány perce felhívták a figyelmemet arra, hogy ön megjelent és mindenféle kérdéseket tesz fel. Jogtanácsosunkkal megvitattam a kialakult helyzetet, és arra jutottunk, hogy a további vizsgálódáshoz szüksége lenne egy végzésre és egy alapos gyanúra. Legalább annyi tisztesség lehetett volna magában, hogy engedélyt kér a kórház vezetésétől. Vélhetően megkapta volna, miután dr. Sövó szerint korábban jelentős szolgálatot tett ennek az intézménynek, hat pontosítsak. Nem egyszerű szolgálatot tettem, hanem lelepleztem egy laborasszisztens, aki fertőző betegségeket terjesztett a páciensek között, ezáltal járványt robbantott ki. Igen, tisztában vagyok ezzel, és nagyra értékelem, bólintott a nő, ugyanakkor azt is tudom, hogy mindeközben súlyos zavart okozott a kórház munkájában, és zaklatta az alkalmazottjait, Doktor Sövó szavaival élve úgy viselkedett, mint elefánt a porcelánboltban. Nem, mintha joga lenne megítélni a jellemem, forgatta a szemétzsek, miután a laboraszisztense hónapokon át zavartalanul ténykedhetett az orra előtt. Amúgy kihez van szerencsém? Ha tudni akarja, Marsa Shatter vagyok, történetesen ennek a kórháznak az igazgatója, és a néhai Charles Kelly utódja Isten nyugasztalja. Jack végigmérte az impozáns megjelenésű nőt, és azon tűnődött, vajon a magas termet, a naptól barna bőr, vagy az arisztokratikus megjelenés, mennyiben munkaalkalmassági feltétel az AmeriCare cégvezetői, vagy az MMK igazgatósága szemében. Eltérő biológiai nemük ellenére, Marsha Shatter és Charles Kelly édes lehettek volna. Biztosan tudnom kell, hogy ezúttal nem veszélyezteti a kórházi ellátást, folytatta Marsha. Dr. Passero halála enélkül is épp elég nagy kihívás a számunkra. Világosan fogalmaztam? Nem azért vagyok itt, hogy veszélyeztessek bármit, jelentette ki Jack. csak meg akarok győződni arról, hogy felderítettünk minden körülményt. Mégis mit ért azon, hogy felderítenek minden körülményt? Dr. Passero szívrohamban halt meg, nem de? A halál oka és módja még nem tisztázott, felelt kitérően Jack. Beszéd közben feltűnt neki, hogy a magasabb férfi végzett a telefonálással, ezért egyenesen ránézett és megkérdezte, hogy Peter Elinsky-nek hívják-e. A férfi bólintott, bár láthatóan felkészületlenül érte a kérdés. Ezt nevezem véletlen egybeesésnek, mosolyodott el Jack. Elárulná, mi baja volt azzal, hogy dr. Passero be akart kerülni a mortalitási és morbiditási munkacsoportba? A kérdés elevenébe találhatott, mert a férfi szó szerint kővédermett. Válasz helyett Marsára sandított, mintha tőle várna segítséget. – Mi a frászköze van a mortalitási és morbiditási munkacsoportnak, dr. Passero halálához? – kérdezte Mársa összevont szemöldökkel bosszúsan, ám ugyanakkor meglepetten is. – Gőzöm sincs, vágta pont ezért kérdem. – Már értem, mit akart dr. Sövó az elefántos hasonlatával. Mársa ideges nevetéssel csóválta a fejét, láthatóan kezdett kijönni a béketűrésből. A mortalitási és morbiditási munkacsoportunk végképp nem tartozik az I.O.I. hatás körébe, ahogyan dr. Passéro szívrohamának sincs semmi köze a kórház belső ügyeihez. Ezekből az iratokból jutott ilyen következtetésre, előrehajolt és átpergette az asztalon lévő összekapcsolt újságcikk kivágásokat, hogy elolvassa a szalagcímeket. Közvetve vallotta be Jack. Ebben a pillanatban David Andrews érkezett kifulladva egy megtermett biztonsági őr kíséretében. Mindketten adóvevőt szorongattak a kezükben. – Valami gond van, Miss Shatter? – kérdezte David tekintét parancsoló baritonján. – Fogtunk egy betolakodót, akit dr. Sövó szúrt ki, amikor távozott a sürgősségi osztályról. Kísérjék ki a kórház területéről. – Értettem, hölgyem. David habozás nélkül kilépett és lecsövekelt Jack előtt, hogy az ajtó felé terelje, bár amikor senki más nem látta, egy pillanatra égnek emelte a tekintetét. Hát jó buli volt, de megérzem, ha nem látnak szívesen, vetette oda Jack Marsának kifelé menet. Amint elhagyta Ajkát az epés megjegyzés legszívesebben, már is visszaszívta volna, ezzel nyilván csak rontott a helyzetén, nem örült volna, ha panaszt emelnek ellene hivatalosan, ahogy a múltban nem egyszer megtörtént, és különösen nem akarta, hogy mindez lori fülébe is eljusson. Vigyázzon, Doktor Stapleton, figyelmeztette Marsa, mindent látok és hallok. Úton a felvonók felé David suttogva rákérdezett, mégis mivel haragította magára a kórház vezetőjét. A másik őr néhány lépésnyi távolságból követte őket. Szerintem azzal, hogy önmagamat adtam, vont vállat. A diplomácia nem épp az erősségem. De mivel érte el, hogy személyesen foglalkozzon magával? Mondjuk úgy, hogy terhelt a kapcsolatom az MMK-val, sóhajtott fel Jack. Egyesek hősnek tartanak, mások a pokolba kívánnak. Ennél is fontosabb hogy összekülönböztem az előző kórházigazgatóval, bár ahogy elnézem, a mostanival sem lesz felhőtlen a viszonyom. Nem akárki a csaj, súgta oda David, azt mondják vérbeli cápa, amiért tisztelem is, nem lehet könnyű ekkora céget vezetni. Az igazat megvalva engem is meglepett a felbukkanása. Jacket az első pillanattól nyugtalanította ez a tény, ami óhatatlanul felcsigázta a kíváncsiságát. Főként, ha figyelembe vette Marsa reakcióját, amit a mortalitási és morbiditási munkacsoporttal kapcsolatos váratlan kérdése adott, vagy épp heves tagadását, amikor szó halálának módja került szóba. Mindez megszólaltatta benne a véscsengőt, ami azt jelezte, hogy igenis lehet valamilyen kapcsolat szú halála és a titokzatos albizottság között. Ha csak a törvényszéki biológia, a szövettan vagy a toxikológia sürgősen elő nem áll valamivel, fel kell állítania egy új elméletet. Hogyan tér vissza az ioi tudakolta David, mikor a liftekhez értek. Csak azért kérdem, hogy tudjam, melyik kiárathoz kísérjem. Bringával jöttem, árulta el Jack. A főbejáratnál hagytam, de előbb még kérnék egy szívességet. Bringával, képettel David, ez most komoly. Még szép, vágta rá Jack. A kedvenc közlekedési eszközöm. Nincs dugódi és csúcsforgalom, mint a felszínen, se kiszámíthatatlan menetrend, mint alatta. A leggyorsabb út a célhoz. Vagy a leggyorsabb út a temetőbe, csóválta a fejét David. Oké. Okay. Mi lenne az a szívesség? Remélem nem akar bajba keverni. A nagyfőnök arra utasított, hogy kísérjem ki a kórház területéről. Semmi pénzért nem állnék maga és a szuperfőnöke közé. Csak még egyszer szeretném látni dr. Paszéró kocsiját, amihez tegyük hozzá, meg van minden jogom. Csak lőnék néhány képet az aktához. Nem kellett semmilyen kép az aktához, de másként nem engedelmeskedhetett volna a hirtelen jött impulzusnak, hogy térjen vissza a járműhöz. Ha Morin, John és Naomi nem tudta megerősíteni, hogy szú halál a természetes okból vagy egy baleset miatt következett be, követnie kellett a megérzését, ami a váratlanul az ölébe hulló mortalitási és morbiditási munkacsoport felé terelte. Nem kívánatos személyként hozzáféréshez kellett jutnia, Azért arra gondolt, egy időre kölcsönveszi szúpasszéro kórházi belépőjét, amit legutóbb a BMW visszapillantó tükrén látott. Bármennyire tudta, hogy el kell kerülnie, Marsha Shattert és Dr. Sövót a kórházi belépő még rossz névvel és fényképpel is szavatolhatta, hogy a jelenléte ne legyen feltűnő. Ha maga felé fordította az igazolvány fényképes oldalát, Semmi oka nem volt kételkednie abban, hogy megússza a lebukást. Míg lefelé tartottak a felvonóval, David rádión odaszólt az egyik emberének, hogy várja őket a parkolóházban a kulccsal. Végül nem egészen húsz perccel, és a BMW-nél egy gyors kitérőt követően Jacket minden felhajtás nélkül kikísérték a kórház főbejáratán.